Květoslav Minařík, yoga v životě současného člověka, pátá část. Žák mystiky se nezbytně musí radovat, protože to znamená dostat se z cesty stoupající k radostivosti a pak zase klesající do mnohých útrap na cestu stále stoupající, nejprve k upevnění radostných nálad a později dostavu nebeských a poslézena do nebeských. Přechod z kolísavé cesty na cestu neustále stoupající však vyžaduje zásah do vrozené lenosti nebo zdánlivé neschopnosti vládnout svým stavům, sobě samému. To ovšem je nesnadné. Zkušenost však ukáže, že to není nesná zveliká. Když se totiž navodí zvyk radovat se pak se často náhle člověk radostivost zmocní a pak už stačí dávat na ní pozor, aby nezmizela v přívalu denních nahodilostí. Když už i to člověk snadno uhlídá, dospěje k evidentnímu zjištění, že v prožívání nastoupil cestu zhůru k vyšším a lepším stavům ducha a evidentní poznání, že je jde do nebe, je pak výsledkem putování potrvale stoupající cestě životem. Dokonce i smysl zraku se pro tuto vnímání vyvine. Ty radostné stavy, zrcadlící se pouze v pociťování, se náhle ukáží jako cesta opouštějící lidský život, vlnící se od strastí k slastem a vstupující pak do rájů, jež když nejsou zrakově vnímány i hned, začnou být postupně vnímány více a více. Po ustálení se nastoupající cestě rozvinuté bez příčinné radostivosti bude už každý moci dobře zjišťovat, že na cestě do smyslově vnímatelných nebí a když se bude správně chovat, pozná, že ani nebeské prožívání není v podstatě prožíváním žádoucím, že pouze klid nad radostmi je přijatelný nebo tě stavem duševní nevzrušitelnosti, kdežto radosti vystupující od stavů podlidských až do nebeských mají v sobě něco závadného, rozkladného. Ale radostivost není jen stav pocitový, je to tingující činitel, jenž se chopí lidského bytí jako předmětu, jejíž přetvoří. A o to přetvoření bytosti vlastně jde. Neboť ať existují jakékoliv filozofie o řešení životních, duševních a filozofických problémů, zůstává nezměnitelným faktem, že mysl a vědomí je naplněno vždy jenom tím, čím je naplňují kvality těla. Vzhledem k tomu pak bezpříčiná radostivost, jíž vůle naplnila tělo, začne působit zpětně. Odpovídá-li tato radostivost kvalitativně nebesům nebo nebeským stavům jakkoliv vysokým vždy člověka duševně naplní. Toto je základní předpoklad evidentní jistoty, že je člověk už vyproštěn z duševních náplní příslušujících lidství a často doslova zavalen duševní náplní kvalitativně odpovídající nebesům. Ne, v mystice v skutku nejde o chiméry nebo o nějakou filozofii, která by člověku posléze sugerovala zvláštní myšlenky, představy, přesvědčení a jiné podobné věci psychického rázu. Jde v ní pouze o výměnu duševní náplně, jež je v prostém lidství dokumentována kolísáním vědomí od smyslových radostí, jež mají povahu smyslových vzruchů k strastným prožitkům, jež se vnímají jako skutečnost. Tím jde v mystické praxi o útok vůle na dosavadní vnitřní uspořádání, jež nás nechá kolísat od smyslných sastí pochybné ceny k strastem. Vezpříčinou radostnost vnucuje vůle bytosti po tak dlouhou dobu, až bytost tuto náplň přijme a začne ji působit zpětně do vědomí, kde se pak projeví jako nový obsah v tomto případě vždy nadcvětský, duchovní, většinou však s nádechem nadsmyslového štěstí. Z toho důvodu za praktickou mystiku řadit do vědeckého systému psychologické výchovy, jež použitím radostivosti přebuduje celou nitrnou bytost. Vymění její prožitkové stavy a radostivostí, kvalitativně zlepšovanou ji v objektivním smyslu, pozvedne ze smyslná do transcendentna. Jde tedy pouze o radostivost, především bez příčinou. Kdo tuto radostivost neuplatňuje, protože se domnívá, že není tím pravým účinným prostředkem v řádu duševních věcí, nebude mít úspěch v poznášení se do světa transcendentního, byť se uchýlí k jakémukoliv filozofickému systému duchovní výchovy. Prostředky v mystice jsou tak prosté jako sám žitý smyslový život. Správně použitá bezpříčinná radostivost vede k poznání z něhož teprve vyústá filozofie známá jako duchovní. Když tato filozofie nevytriskne z této radostivosti, je to vždy jen řada spekulací, jež její nositelé přivedou k duchovnímu a často všeobecnému stroskotání. Proto je nezbytné radovat se. Právě radostivost především je bezpříčinná. Je o ním duchovním šípem, že lze skolit zdánlivě neovladatelnou přirozenost, která se chce jednou radovat a po nasycení radostivostí zase trápit, aby kolísává cesta nebyla opuštěna a aby člověk nikdy s konečnou platností neunikl strasti. Za druhé, proč se soustředovat? Soustředování slouží především k získání vědění. Jestliže tedy i nejtěkavější člověk nějaké vědění má, znamená to, že i on chvílemi spočine na vnímaných věcech. Jen tyto prchavé momenty zaujetí něčím, tedy vlastně soustředění, mu vědění opatřují. Z této skutečnosti můžeme vyvodit, že stačí-li tak prchavé okamžiky k nabití nějakého příslušného vědění, pak delší spočinutí na pozorovaných věcech udělí vědění hlubší. Tato logika platí v praktické psychologii. My však myslíme na mystiku, na nauku, již je možno považovat především za hlubokou praktickou psychologii. V ní se ví, že každé vědění získávané spočinutím pozornosti na zevních předmětech je omezováno dobou tohoto spočinutí. Z toho vzešla idea soustředování, jak se tomu rozumí v pojetí tohoto termínu. A zkušenosti se soustředění vynesly na světlo logických spekulací myšlenku používat soustředování k pronikání za zástěnu běžných smyslových věmů. V počátečních stádiích mystického školení se na výsledky v podobě vědění zejména zevního nemyslí. Bere se v úvahu pouze potřeba zamezit těkání mysli, aby se do poznávání nevněšovaly ideje, jež produkuje vnitřní především psychologické uspořádání bytosti. Tyto idee mají přímý vztah k karmickým obsahům bytí, jež byly získány zrozením. Proto se při použití koncentrace myšlení myslí pouze na odstranění mentální těkavosti, aby bylo dosaženo platformy potřebné k putování po mystické cestě až k jejímu nejvyššímu cíli. Této platformy by však nebylo dosaženo, kdyby soustředování mysli bylo příliš intenzivní, Cílem je jen dosažení duševní stability, již každý mentálně těkavý člověk postrádá. Mentálně roztěkaný člověk nemůže být a ani nikdy nebude mystikem. Toto tvrzení nemůže být vyvráceno tím, že většina laických mystiků jsou lidé mentálně těkaví, kteří především spekulují. Tito lidé totiž většinou vyzvedli na úroveň empirického vědomí i různé své utajené sklony, jejichž přemírou trpí. A jejich těkavost je proto jejich vlastností, která je činí neschopnými se všemi smysly na zemi. Při difuzním charakteru jejich mysli jim proto vyhovují pouze fantastické záležitosti, jaké obecná neinformovanost považuje za mystiku v jejím pravém pojetí. Soustředovat se má na prvním stupni znamenat zadržení reflexivních funkcí mysli a její upření nebo upoutání na stupni druhém. Nic dalšího se nemá v počátečních stádiích mystického úsilí sledovat. Upřením mysli se proto míní pouze její zadržování, když se snaží prchnout ze střízevé skutečnosti k fantazím. Když se ji někomu podaří zadržet, má ji nechat spočinout na jednom předmětu, jimž může být nějaké místo na těle. Její potenciální neklid stejně nedovolí, aby tento její stav trval dlouho. Proto se celý tento proces stále opakuje. V dlouhé době takového permanentního usilování o zadržení nekontrolované činnosti mysli se mysl jistě ustálí. To už je soustředění, jímž se začíná mystická cesta, ale nikoli mystický vývoj, neboť jde pouze o stav mysli, jenž dovoluje rozhlížet se kolem sebe s dostatečnou pozorností, aby člověk poznával věci, jež kolem sebe vidí, ale jež dříve vždy jenom viděl. V jiném smyslu to znamená, že začíná jít cestou poznávání světa a že jeho duch už nebude otupen zůžením vědomí, k jakému tak snadno dochází, když se užije takzvaně mocné nebo intenzivní koncentrace. To je mocné koncentrace mysli na jeden bod nebo výručný předmět. Když se mysl zadržením její samovolné činnosti uspůsobí na trvalé zachovávání svého klidu, aniž mizí vyvinutá schopnost pozorování, jež přináší poznání jevu okolního světa, ale naopak se rozvíjí dále, může být vedena k soustředění. K tomu je třeba opatrnosti a rozvahy, neboť s intenzitou jejího soustředění roste i nebezpečí jejího utkvívání a zúžení vědomí, jež je obvykle provází. Musí být dosaženo toho, aby pozornost opatřující ze vrubné poznávání věcí okolního světa byla zachována a dokonce stupňována, ale pouze s ohledem na soustředěvání na výlučný předmět. Neboť jenom mysl schopná osvěcujícího pozorování vnějších jevů je terénem, na němž se dá vybudovat vše pronikající soustředění, jež je nástrojem pomáhajícím člověku proniknout až do centra všeho bytí, aniž bude mysl ochromená zúžením vyplývajícím z utkvívání. Vraťme se však k začátkům metodického postupu k soustředěnosti mysli. Jeho účelem je změnit těkající mysl v mysl netěkající. Když se k tomu dospěje, získal člověk veliké dobrodění, neboť právě těkavá mysl je příčinou vnitřních konfliktů a velikých nesnází, s nimiž se člověk v životě setkává jaká se způsobuje, že se zapomíná na to, co by se zapomenout nemělo, že se spekuluje nejen nevěcně a bez úspěchu, nejvrž dokonce tak, že z toho vzchází škoda s různými závadami v jednání, že člověku uniká z pozornosti, co by mu mohlo být užitečné a dokonce, že to přivozuje mnohé duševní trápení, jehož základem je duševní chaos. Avšak i když víme, že překonání těkavosti mysli může být podkládem úspěchů v běžném životě, přece tím tento cíl nesledujeme. Držíme se záměrů mystické nauky, která na prvním místě myslí na zlepšení subjektivního stavu člověka, na vytvoření jeho duševní pohody a na místě druhém na poznávání mystické, jež už leží za hranicí všeho běžného života a prožívání. Mezi těmito dvěma pôly člověk najde i vše to, co může udělat jeho život úspěšným. Tak tedy od začátku mystického školení, kdy začne usilovat o zadržení funkcí stále se vlnící mysli, až k výsledkům zjevně mystickým těží mnohé takzvané dobro, jež se týká zevních věcí jeho žití. Proto to vše je mystická nauka, jež člověka vede především a stále po zemi. Nikdy sférou iluzí, kde žijí fantastové a domělé mystičtí básnici a vůbec všichni jejichž myšlení, uvažování, cítění a pojímání života svědčí o jejich extravagantním duševním založení, o idealismu a extatičnosti. O soustředování však musíme dopovědět všechno. Tušíme správně, že mystika má svůj cíl, kde si v oblasti transcendentní. Své stoupence po nich nechá pronikat právě soustředováním. To však až potom, když byla překonána těkavost mysli a když si mysl zvykla na klidné a věcné pozorování a uvažování o všem, co člověka obklopuje, a náleží do jeho okolního světa. Pak teprve doporučuje použít koncentrace mysli, která se stupňuje stupněm své intenzity. Stává nástrojem k proniknutí do světa fyzikálních hodnot. Podle mystické nauky to znamená pronikat do světa sil, jenž je v jiném pojetí světem příčiným ve vztahu ke všemu, co na světě existuje a je. Co to znamená v praxi? Když si mysl navykla být klidnou, netěkavou, má se člověk oddat jejímu soustředování. Ale ať už se používá jakýchkoliv prostředků pro stanovení opor, pro její soustředění vždy se sleduje to, aby pronikla zahranici všech přírodních jevů, především v kvalitativním pojetí této věci. A dobré uvědomování má při této práci zmyslí vytvářet most pro vědomí. Na něž se klade požadavek, aby vždy evidovalo její místo a stav bez toho, že by mu z patrnosti uniklo já v podobě ideje já. Když se toho docílí, je už člověk dobře fundován pro pobyt na rozhraní dvou světů, transcendentního a imanentního, nebo v jednom z nich za účelem zkoumání a pozorom, poznávání. Ne, nikdo z těch jimž mysl uniká do nějakých duševních dálav, kde může sbírat prchavé a zdánlivě nadzemské idee a sny, není mystik. Je jim vždy pouze ten, kdo s racionálním pojetím všeho a s uvažováním stejné povahy je schopen pohybovat se oblastí jevů takzvaně pouze naznačených, tedy vlastně semených, z nichž teprve se je vytvoří. Proto je mystika psychologií a nikoli systémem zvláštních disciplín, jejichž soustava přináší zvláštní výsledky. Je tedy nevhodné je hodnotit jako nauku mlávou, nebo dokonce jako neujasněnou doktrínu pro duchy tápající v rozplývajících se ideích, z nichž nikdy nic konkrétního nevyjde. soustřeďování mysli naopak má tápavost vykořenit. To je jasně naznačeno tím, že má být uvědomělým myšlením, jež svých opor používá jen k tomu, aby konkrétní myšlení bylo prohloubeno, rozvinuto a zdokonaleno. V nejvyšším pojetí je ovšem soustředění jednak lučka, lučavkou, jednak analyzátorem fyzických i fyzikálních jevů. Jsou to prostředky, jimiž člověk dospěje k poznání vesmíru, jak v malém, tak i ve velkém, tedy mikrokosmu i makrokosmu, a tím i k rozřešení celého problému strasti opakují však že soustředění je takové a že v nejvyšším bojetí neboť soustředování mysli začátečníků na cestě mystického zasvěcování k něčemu takovému nevede jejich soustředování je totiž permanentně znečištěváno vněšováním emocí a různých podnětů které zastínují jejich pozorovatele duševními napětími jež jsou úsilím o získávání věcí smyslově potěšujících a chtíče ukájejících. S tímto vměšováním se proto musí počítat. Když se s ním nepočítá, pak člověk sice může začít s praktickými soustředováním mysli, ale bude pokračovat téměř výhradně s tvořením vztahu ke světu nebo ve spekulacích, jež se mu do soustředění vmísí následkem stále živé vrozené emocionální přirozenosti. Osvěcující soustředění je právě vzhledem k tomuto nutno považovat pouze za uvědomělé a bdění plné zaměření mysli na jednu jedinou věc. Touto věcí má být především stav za veškerým děním a procesováním, jimiž se vyznačuje běžné žití všech tvorů, včetně takového člověka, který usiluje les o své osvícení a používá k tomu neúplně pochopené mystické prostředky. Právě proto to všechno se člověk musí k soustředování vychovávat. Musí zpočátku jen opatrně upoutávat mysl. To má být soustředění, jehož pomocí má vytvořit nezbytné podmínky pro dobré pozorování všech procesů, k nimž dochází v jeho bytosti a dále pak v celém všedním žití, především však u něho samého. Ta prvé potom může své vědomí pomoci intenzivní koncentrace zatížit reakcemi, jež jsou vyvolávány přímým a tvrdým mentálním soustředěním, jemuž se oddá a jímž může dospět k osvícení. Reakce na přímé a tvrdé mystické soustředění jsou mocné. Každé přepjaté soustředění v sobě tají nebezpečí, že se vědomí zůží a pak se místo rozvoje schopnosti poznávat vyvine pouze vlastnost utkvívat. To ovšem je půda pro rozvoj strhujících emocí, a půdu a také citlivé přilnavosti jejich působením přejde člověk z cesty poznávání na cestu vyžívání se, v tomto případě však pouze snivého a tím zcela odtažitého od skutečnosti. Toto zakončení, případně i dobré počáteční mystické snahy je je v dost běžný. Je způsoben diletantstvím, s nímž se k mystické výchově přistupuje. Leč nic platno. Mystika není vědní obor a proto i mezi neskušenými mystiky najdeme mnoho domělých autorit, jejichž působení je někdy směšné, někdy škodlivé a někdy zhoubné. Je nutné dospět k soustředění, jež se jistě stane lůčavkou a analyzátorem všeho, co je, a jež se nikdy nesmí stát původcem prožitků, ať mystických nebo jen citových. Za třetí, proč soustředovat na nohy? Vesmír, v němž žijeme, se skládá nejen z viditelných a hmatatelných jevů, nýbrž i kvalit. Mám na mysli kvality fyzikální, to je vážitelné a měřitelné, a jejich psychologický význam. Píše ovšem o mystice, o duchovním vývoji a o výchově k níterné proměně, která má vést ke vyvolání nových pocitových mentálních a vědomých hodnot, a to příjemných nebo velmi příjemných. Proto se nebudu rozepisovat o psychologii laboratorní, která povětšinou jen stěžuje cestu k osvobuzujícímu poznání. Vím, že věda laboratorní psychologii důvěřuje a že mi patrně bude vytýkána nevědeckost, ale na tom nezáleží. Kdo zná život na vesnici, dobře ví, že například psychologii krys se nelze srovnávat s psychologií člověka, protože mezi duševním životem krys a člověka je vždy nějaký rozdíl. Když jsou krysy vyprovokovány k duševnímu životu potřebou potravy, Šmějí svým rypákem po zemi tak dlouho, až se třeba dostanou k hromadě obilí a pak už jejich duševní život přestane. To u lidí nebývá. Vzpomínám, že v jedné vesnici žil člověk jménem Pivorát. Byl obecně pokládán za člověka duševně zakrnělého a tím právě byl svým duševním životem velmi blízký krysám. A přece když se dozvěděl, že ve čtvrté vesnici od té jeho otevřeli novou hospodu a tušil, že by se právě tam mohl napít piva, myslel, že to bude lepší pivo než ve staré hospodě, nešmejdil svým rypákem po zemi tak dlouho, až by vyčenichal dům páchnoucí pivem, nejbrž obrazně řečeno natáhl svého myšlení od svého bydliště do této nové hospody a pak už tam šel naisto. Kdyby tato fakta laboratorní a běžné psychologie měl posoudit staročínský mudřec Laos, řekl by, že právě pro tento rozdíl je duševní život člověka odlišný od duševního života krys. Vzhledem k tomu, že mystika má blíže k Laosovi než k vědecké, případně laboratorní psychologii, vyšetřuje spíš vliv toho, co na člověka působí, když se tím v mysli zabývá, než analogie působení žrádla na lidský a zvířecí dušovní život. Mystika tedy vychází především z vtírajícího se poznání, že když se mysl zabývá odtažitými věcmi a sněním, pak už vědomí nesetrvává na zemi kde si v neurčitu a to vylučuje vznik kvalitativního, kvalitního mystického poznání. Když se však mysl nikdy nepozvedá nadhlínu, člověk není schopen abstraktního poznání, jež se dosazením příslušných členů do této rovnice duševního života stává moudrostí, jež má blízko k vykoupení. Uvažujme jednoduše, mají-li se žáci mystiky vyhnout nebezpečí rozvoje neplodného myšlení a spekulací, nesmí svou mysl plnit věmi ryze abstraktními, nejbrž konkrétními. Z nich věcí nejbližší je jejich vlastní tělo. Je to totiž tělo, jež je nositelem živočišného, emocionálního a duševního života. Tyto psychologické jevy pak korespondují s přesnými místy v něm. Například rozum jistě sídlí v hlavě a nikoli v nohou. Rozplozovací pud na základě trupu v míše v prazákladu to mozkové hmoty je primitivní smysl hmatu, jimž nejnižší organismy reagují na potravu. To, že tyto psychologické jevy mají uvědomovací centrálu v hlavě, není rozhodující, to potvrzuje průzkum opírající se o soustředěvání pozornosti. Soustředění především soustředění schopné vyvolávat reakce míst v těle, k němž je vedeno, tedy adekvátně intenzivní, vždy vyvolá jenom příslušné a nikoli různé reakce. Soustředění na nohy jakožto celek se zvláštním zřetelem k jejich masu působí na rozvíjení intelektu a prohlubování smyslových postřehů, neboť právě zde v mase těla v noách je základ duševního života. Totéž soustředování se zvláštním zřetelem na jejich kosti a hlavně na kosti kolenou odstraňuje nestálost běžné pozornosti, používá se ho ke stabilizaci celé duševnosti, jež symbolizuje nejlepší představu o soustředění. Je-toto soustředování čisté, pak v obou případech nebudou vyvolávány žádné emocionální vzruchy, protože nohy nejsou vybaveny příslušnými orgány. Ve výchovném mystickém smyslu se tedy používá těchto soustředění ke školení se v koncentrování mysli se zhřetelem na to, aby se žák pokud možno vyhnul různým podnětům a duševním akcím, jež by na tomto stupni mystické výchovy byly pro další postup nebezpečné, neboť by jej případně zavedly na mystické i mravní cestí. Když gudové doporučení soustředěvání do trupu, především do jeho spodku, sledují tím to, aby se člověk emocionálně zcela probudil a rozvinul. Považuje se to za nezbytné, má být člověk zabezpečen před zhoubným pádem na strmých svazích mystické cesty. Je zajímavé, je zajímavé, že této věci věnuje nejvíce pozornosti systém hatha i když se někdy zdá, že se už o jeho původním smyslu v tomto systému neví. Ale ať je tomu jakkoliv násilné buzení subtilních obsahů, především v základně trupu, vždy slouží ke stupňování aktivity, vitality již se pak používá k postupu na mystické cestě prostřednictvím vitálních faktorů. V každém případě pak ten, kdo dosáhl cíle v buzení a rozvíjení energií uložených ve spodku trupu, dospívá k poznání celého života, jenž je v podstatě pouze emocionální. Nemá tedy smysl používat intenzivní soustředování a zaměřovat je nad tuto úroveň. Z neznalosti problémů mystického růstu se to však děje a proto si promluvme o reakcích na takovéhoto soustředování. Když se intenzita mentální energie soustředuje do břicha, dochází k podivným osobním zážitkům. Mohlo by se říci, že k mystikovi začne mluvit prostor v podobě božího hlasu. Jak se to stalo Mojžíšově na hoře Sinai? V každém případě se mystikovi otvírá astrální, to je neviditelný svět, jakožto odlesk světa hmotného, ale hmotnému světu nadřazený. Tento fakt může způsobit, že mystik podlehne dojmu moci tohoto vnitřního světa, čímž se u něho začne mystická závislost, závislost na Bohu. I z tohoto důvodu se má mystické snažení každého mystického snaživce začínat uvědomováním si nohou, neboť pak nedochází k náhlým a nevysvětlitelným změnám viděného světa a tím ani mystické závislosti na zevní mystické moci. To však neznamená, že by si mystik měl zachovat ryze materialistické pojetí zevního světa, neboť svět takový není a proto je takové pojetí skutečně nesprávné. Uvědomování si nohou a později soustředování se do nich má vést k introvertnímu zaměření. Když se toto zaměření pečlivě zachovává, ukážou se cvičícímu oni tak snadno se personifikující síly vždy jen jako síly. To je jediné správné pojetí, již vytváří předpoklad, že usilující dosáhne až stavu dokonalosti spásy. Největší omyl, jehož se mystický snaživec může dopustit, je soustředovat se jinam než do nohou. Jestliže soustředěváním do břicha vyvolává svůj duševní vědomí vpád do onoho astrálního světa, kde může identifikovat existenci božských mocí a propadnout jejich nadvládě, pak propadla stejně závadnému světovému názoru, jako když se mysticky nesnaží a zachovává si materialistický názor na svět. Z toho důvodu dobré mystické školy doporučují soustředění na nohy, v nichž se při dostatečném zintenzivnění uvolní fyziologické substráty jejich masa. Tyto substráty se pak zmnožují a stoupají tělem z hůru a cestou uvolňují vše, co je utajeno v psychicko-fyziologických nervových zauzlinách trupu i hlavy. Toto uvolňování je jiného druhu, než jaké vyvolává přímé soustředování do těchto psychicko-fyziologických a nervových center. Nestává se průlomem do sféry těchto substrátů, Nýbrž zůstává přirozenějším pronikáním a přetvářením struktury těchto center. Proto pak člověk vniká do astrálního světa, vázaného v mikrokosmu na bříšní oblast s celou normální duševní výzbrojí. Tím jsou zvratové momenty vyloučeny a člověk tam vstupuje jako cestovatel neviditelnými sférami života. Zoplatí o vnikání člověka do tohoto psychicko-fyziologického a nervového centra platí i o jeho vnikání do psychicko-fyziologických nervových center položených výše než v břiše. Všimneme si proto onoho nejvíce vychvalovaného vnikání vědomí do centra prsního v hrudi, jež znají snad všechny mystické školy, křesťanské i orientální do tohoto centra, provázané pozvednutím mysli k Bohu, s vysokou pravděpodobností vyvolává rozvinutí pocitů považovaných za mystické. Z psychologického stanoviska je mystická povaha těchto pocitů velmi problematická. I ve všedních pocitech je možno najít pocity velmi ideální, které se snadno zamění za mystické, zejména když se na nich. Úč účastní obrazotvornost. V takovém případě to je zpravidla pohlavnost, která způsobí, že mystikové soustředující se do srdce náhle zjistí, že jsou účastní vlivu božské milosti různých stavů vytržení a podobně. Nesmíme zapomínat na to, že má pohlavnost nesčetně forem. Kdo se z nějakých důvodů pohlavně nevybíjí nevy, ne fyzicky, velmi snadno se může vybíjet mysticky. Pak už takovému člověku obrazotvornost kreslí mystický svět v podobách rájů, nebes, andělů, dévů a nevím čeho ještě. Zatím vším je skutečnost, že psychicko-fyziologické nervové centrum nebylo rozvinuto tlakem vitálních sil, uvolněných z masa nohou, nýbrž v pádem mysli soustředující se do srdce. Mysli, která nedokáže redukovat gejzír pocitů souvisejících s vytržením mysli na pocity samé osobě sobě, avšak tříděné do různých kategorií pocitování. Joga se ovš ovšem neomezuje na soustředování pouze do srdce. Zná také soustředování do krku do psychicko-fyziologického nervového centra v krku. O tomto soustředování se tvrdí, že jeho vlivem yogin může se zatřást světy. Nechme však úvahy o tomto tvrzení. Obraťme se k prostým mystickým zkušenostem se soustředováním. Můžeme o něm tvrdit, že má být tak účinné, jak se o něm zmiňují spisy o józe, musí být vždy nepřímé, musí to být soustředování do nohou, které musí uvolnit dostatek svalových substrátů energetického charakteru, aby rozvinulo utajenou energii i v tak vysokém středisku, jako je v krku. Když se to podaří, pak je průvodní mystickou zkušeností především vstup do bezmezného prostoru. Tato zkušenost a možnost však malé duše děsí. Takové duše totiž trpí permanentní skrytou nebo projevenou žádostí být vždy ve společenství bytostí v prostředí tvarově vyhraněných věcí, když to prázdnota bez opor v nich budí hrůzu. Ingemistický vývoj je současně průzkumem mikrokosmu a proto hodnoty krčící, krčního centra vyšudy musí být též poznány a ovládnuty. Tvrdím, že nemohou být poznány usilovním přímým soustředěním. Toto soustředění je totiž vždy příliš hrubé povahy nevyvolává ozvy jemných substancí kdežto vitální substráty vytěžené soustředováním do nohou mohou přinést očekávaný výsledek a pomoci tím člověku, aby překročil hranici světa podrobenosti přírodním zákonům do světa moci nad světem různých naléhavostí. Aby tím poznal, že svět je na všech svých úrovních světem zákonitých dějů a nikoli světem oblastí ovládaných bohy, z nich nižší tuto moc nemají, protože trpí jástvím, kdežto vyšší proto, že nemají o zevní světy zájem. Jen proto žijeme ve světě zákonů, především karmických, to pozná každý jogín, jenž se vší duševní výzbrojí vstoupí do světa krčního lotosu. Jako bytost nepodléhající žádné sugesci vyvolané zevní personifikovanou i nepersonifikovanou mocí. Teprve čelní centrum může jogin otevírat součinnosti přímého soustředování s vitálními substráty uvolněným, uvolněnými soustředováním do masa nohou. Proto jsou výsledky otevření tohoto centra zřejmější každému, kdo se zabývá soustředováním na ně. Především je to duševní zpevnění dost patrné, aby je mohl identifikovat i člověk s průměrnou postřehovací schopností. A vize světla, k nímž při soustředování do tohoto centra dochází, ty jsou přece vzetí realizace stavu spásy. V takovém případě pak ovšem chybí zkušenost z cesty od základny vitálu, jejíž místo je v nohou až k vrcholu mentálu, který má své sídlo v hlavě. Proto prostý člověk, jenž nějakým způsobem dosáhl rozvinutí tohoto psychicko-fyziologického nervového centra, součinností obou uvedených sil, může dosáhnout spásy, aniž bude mít znalosti, jimiž jsou vybaveni mocní guruové, kteří prošli všemi zkušenostmi mystické cesty. Tyto zkušenosti pak nás naprosto věcně poučují o tom, že se mystická výchova musí opírat o soustředování na nohy, aby nedocházelo k přemetům od materialistického nazírání na svět k nazírání idealistickému, protože obojí je falešné. Právě soustředování na nohy musí mystik nastoupit empirickou mystickou cestu, aby mohl identifikovat každou změnu své bytostné proměny od elementárního lidského stavu až k evidentnímu zjištění, že dosáhl neotřesitelného stavu spásy, k níž došel tak, jako člověk jde z jednoho domu do druhého podlažbě cesty ve městě. Z ryze praktického hlediska nohy velmi dobře představují objekt, kdežto vědomí subjekt. Jsou-li soustřeďující soustředující se mysli a tím i vědomí produkty myšlení. Pak je kvalitativní rozdíl mezi subjektem a objektem, mezi vědomím a předmětem pro soustředění velmi malý a tím se stává, že mysl začne bloudit. Jsou-li však objektem soustředující se mysli a tím i vědomí nohy, pak je rozdíl mezi subjektem a objektem tak velký, že oba dva činitelé dobře představují krajně rozdílné kvality celého kosmického kontinua. A tímto stavem věcí se vědomí a mysl udržují v nepohnutnosti. Nepohnutosti. Proto se cesta proměny bude vynout všemi kvalitativními stupni bytí a kosmu, když to substrát jež pod tlakem vyprodukuje masu nohou, učení proces bytostné proměny dobře sledovatelným, protože rovnoměrným a tím i dostupným identifikaci každého jejího stupně. Z toho důvodu je nezbytné vyhýbat se mentálnímu vynikání do nepřiměřeně vzdálených sfér bytí, aby se mysl nestala vazalem pocitového prožívání a zachovala si charakter všeanalyzujícího subjektu. Nohy tedy jsou z této platformy vědění poznány jako základ duševního života. Jsou totiž živým organismem, v něm tkví duševní život. Meditující mysty, který zavrhl bloudění mysli ve sférách věcí odtažitých, se vždy uchýlí k zaměřování analyzujícího soustředování na dno života, jež zcela dobře představují nohy a ve vyšším smyslu pak spodek trupu. Když tedy meditující mystik přijme poučení, že je nezbytné upevnit svou mysl, dichtící po poznání na své nohy, získal platformu pro duševní prohloubení a též pro duševní nepohnutelnost. Neboť v nohou není místa, kde lze roznítit vášnivou smyslovou chtivost, jako na spodku trupu. Ani nevyčerpatelné pocitování jehož místem je srdce. Ani jas neslučující se s běžným bytím, jehož místo je tam, kam indové kladou sídlo átmana, to je mezi obočím. S ohledem na to jsou nohy skutečně místem neutrálním, i když se v nich najdou počátky všeho duševního života, ale to zpočátku nemá být pro mystiky zajímavé. Zajímavé pro ně má být jenom to, že prudká, intenzivní analyzující koncentrace do oblasti nohou nikdy neroznítí neovladatelné city, tak nebezpečné pro toho, kdo putuje po mystické cestě. Když se to přece stane, bylo to zaviněno vystupňovanou intenzitou myšlení, které po době cvičení bylo vědomě nebo nevědomky upnuto právě nikam do trupu. Oblast nohou se tedy musí stát oblastí nejpřednějšího zájmu mystika, i když tam nemůže najít nic zajímavého. Tato oblast totiž slouží pouze ke cvičení se v koncentrování mysli. A jako v každé vědecké disciplíně je nutno debát určitých pravidel, musí i mystik zabývající se svýma nohama zvyšovat energii zesilující soustředováním. Kromě toho musí dbát na to, aby mimo období cvičení se v koncentraci přešel zase na běžný způsob funkcí duševnosti bez zenergetizovaného myšlení. Udržování tohoto příkazu dospěje k tomu, že se pod tlakem jeho soustředující se mysl začne uvolňovat energie obsažená v mase jeho nohou. A když se tato energie uvolní, nevyzáří se difuzně všemi směry, brž začne stoupat z hůru, aby při správném postupu vykonala své dobré dílo v trupu. Z hlediska jógy je tento postup hatha jógový je však správný, zejména pro moderního člověka, který je vzhledem k povaze života na našem kontinentu tvorem více mentálním než vitálním. Proto jiný postup než tento může jeho mentalitu dále povzbuzovat a tím jej přivést ke zcela nekontrolovatelnému myšlení a ke spekulacím k opaku toho, co je pro něho dobré po osobní i mystické stránce. A ta Joga se nestará o rozvoj duševního života prostřednictvím poněcování mentálu k zvýšené činnosti. Opírá se o zkušenost, že setrvání soustředující, mysl, soustředující se mysl v části těla do, dotčené pozicemi tedy především v nohou vede k prohloubeným smyslovým postřehům. Ty jsou pro zvídavou mysl počátkem nového duševního života, nepokaženého mentalitou, která věčně spekuluje nebo která vede k sebevědomí těch, kdo se domnívají všechno znát. Jenom ten, kdo je této mentality zbaven, začne objevovat starý svět v nových soustažnostech, to je svět, jak jej vidí mystikové mudreci. Ze základny položené výše, než je část těla dotčená pozicemi, tedy v nohou, nic dobrého nevysch, nevzchází. Spodek trupu reaguje na prudce se soustředující mysl roznicováním vášní, kdežto střed prsou roznícením pocitování, jež nemá žádného konce ani cíle. V soustředováním do krku a hlavy vznikají podněty, jež jsou užitečné jen pro toho, kdo už pomocí předcházející mystické praxe může identifikovat psychologické procesy a změny v těle, Teprve potom energetické reakce těchto center člověku umožní poznat, že putuje zásvětní říší. Začátečníci se vůbec nemají odvažovat hledat cesty v této zásvětní říši. Ostatně, když je hledají, je to důkaz jejich dezorientace. Pro člověka je přirozené hledat cesty k odstranění bezprostřední tělesné a pocitové strasti běžných lidí. Návyk spočívat uvědomělým myšlením v nohou skřížených podle pravidel jogických pozic nebo neskřížených myslou stálí. Tímto způsobem soustředěná mysl pomáhá dosáhnout zdokonalení na pozemské pláni, kde běžný člověk i začátečník v mystice vždycky žije. Soustředění do nohou se pokládá za mystický vývoj postupující z dola – Platí o něm poučka, že když se provádí stále, zesiluje a zjemňuje psychickou bytnost a vede tak cvičícího na hranici našeho smyslového světa na jedné straně a abstrahovaného světa, takzvaného astrálního, na straně druhé. Tato hranice bude překročitelná v okamžiku, kdy se soustředění do tohoto místa vyvine ve stažení toho, čím člověk v celku je. Do jediného psychicko-fyziologického bodu. To právě je onen bod neurčitosti v psychologické sféře. Vědomí sama sebe pak působí, že tento bod bude překročen s celou normální duševní výzbrojí. A to je začátek průzkumné cesty transcendentní oblasti. Tohoto výsledku náze dosáhnout, když soustředování nes nesměřuje do spodu těla, do nohou, jež symbolizují nepohnutelnou, pevnou zemi. Takové to soustředění totiž člověku vymezí cestu jinými psychologickými procesy, ponejvíce pak sférou abstraktních jevů. To se sice zdá být mystické, ale ve skutečnosti to je mysticismus bloudění, pralesy nesčetných a bezvýznamných jevů duševního života nebo obrazotvornosti. Proto je pro každého dobré, když se nedá zlákat myšlenkou na cestu duševního vývoje, jejíž milně pokládá za vývoj intelektuální. Člověku je vždy třeba především duševného spevnění. Nespevněn už je. Jen proto bloudí, trápen na myslí, která nikdy nemůže vytušit správný cíl mystické výchovy. Dovede jen vytyčovat nové a nové cíle, jež se vždy ukážou jako nepravé a závadné. Dejme se tedy mílit prostou tou příkazu soustředovat se na nohy, na zemi života, na spodku bytí, v masenohou, je brána do transcendentna, která může být překročena pouze odstraněním těkavosti, již nohy jakožto symbol nehnutosti velmi účinně utlumí. Ta brána, která jistě je všude, v každé sféře a vrstvě bytí, se však nedá identifikovat v žádné sféře, která není nebo se neučení stejně nepohnutelnou jako brána země symbolizovaná nohama. A že soustředěvání do nohou budí dojem, že se duševní živost tlumí a že kdo mělé duševní tuposti nic takového neexistuje. Soustředění do nohou je živé proto, že je musí provázet bdění a zření. Právě pomocí zření se proniká bariérou hudné nehnutosti hmotného světa do říše života, který určuje osudy člověka, protože je to život vnitřní a běžně nepoznaný. Pouhým reflexivním vnímáním nelze proniknout až na jeho dno a tím ani k začátkům všech osudů jedinců. Právě těmto osudům se má mystik vyhnout pomocí praktické mystiky. Z mystického přírodovědeckého hlediska se tedy byto rozvrstvit tak, že nohy náleží do přírody hmotných útvarů, jež symbolizují zemi a vodu, trup z tohoto hlediska náleží do přírody fyzikálních útvarů a proto symbolizuje oheň a vzduch, kdežto hlava do přírody fyzikálně nezjistitelného éteru. Tento éter pak odpovídá oblasti elektromagnetických jevů, především sféře gravitace a jejich různých modifikací, jež jsou v psychologickém smyslu především myslí a pak i smyslem vidění jiných nositelů duševního života. Z mystického hlediska a především z hlediska takzvané samočinné karmy si duševní funkce, především myšlení, chtějí zachovat svou povahu. To je chtějí zůstat kvalitativně abstrahované od hmotnějších jevů, jež jsou projevem prvků vzduchu, ohně, vody a země. V duchovního typu se pokládá za možné získat kvalitní poznání pouze spojováním všech uvedených kvalit ve vědomí. Ale to se má dít ponořením vědomí do kvality hmoty nebo země, tedy do nohou jejíž gravitační hodnota se nadto v mysli obměňuje za pozic. Tím je hmota nohou nadlehčena a usnadňuje se tím spojování mysli jakožto projevu éteru s hmotou nohou. Když se všechny tyto faktory započítají do rovnice, jež má řešit problém duchovního vývoje, vychází z ní axiom, jimž se určuje, že duchovní i mystický vývoj je možný pouze koncentrací elektromagnetického nebo gravitačního faktoru mysli do nejvlastnějšího projevu země, do nohou. A skutečnost z mystického vývoje tomu dává za pravdu. Jenom myslnořící se prostřednictvím zevrubného uvědomování do hmoty nohou může základnou vědomí učinit způsobilou k jejímu jednoznačnému zvedání všemi vrstvami bytí. Od země představované chodidly a žlídky přes vodu, mysticky dobře umístěnou ve stehnech a dále přes oheň nalezený ve spodku trupu a v břiše, a vzduch nalezený v hrudi až k éteru a jeho modifikacím umístovaným v hlavě. Základna do níž ponoříme vědomí, respektive uvědomování, tedy nohy, tedy právě pro vlastnost vědomí sbírat poznání z prostředí v němž je má možnost projít všemi vrstvami vytí. To znamená od samého počátku tvůrčího aktu jímž je objevení se země a vody a dále zrození živé buňky, a ještě dále přes nejelementárnější projevy životnosti až k poznání vznikajícímu zjevu bezmezného prostoru, vědomí a dále pak k prázdnoty všeho až k zániku celého duševního života bez problému, ideje smrti. To platí výhledově. Bezprostředně platí to, že když mysl se trvává v oblasti hmoty, země a vody, jež koresponduje s nohama, ztratí svou těkavost, to je stane se klidnou. Ta prvé takováto mysl přitom zvyklá na soustředěnost. Může z vystupující základnou vědomí nebo uvědomování přejít do sféry ohni a vzduchu, kde vzniká poznání budového a citového života, a tam získá životní zkušenosti, jež učení moudrou. Moudrost ovšem není věcí abstrahovaného faktoru bytí, mysli, nýbrž plodem prožívání, kteréž to prožitky mystikova mysl správně kategorizuje a hodnotí. A protože elementární žití, emocionální a citové i na úrovni ideálů náleží pouze trupu, pak stoupající základ na uvědomování nebo vědomí umožní člověku prožít všechno, co elementární žití poskytuje. Úplné prožití toho, co v sobě jako utajené prožitkové hodnoty obsahuje trup, je dovršení stavu mystické dokonalosti. Základná vědomí a uvědomování se však může zvedat ještě výše, nad úroveň elementárního i citového užití, jež obsahuje trup až do sféry poznávání abstraktního, to je rozumového dokonce až do sféry poznávání pomocí čistých věmů, to je nepodbarvených předsudky vyvolávanými citovou příchylností nebo odporem k jevům zevního světa, ať už viditelným, hmotným nebo duševním, maravním a pocitovým. Sféra tohoto tzv. abstraktního poznávání koresponduje s hlavou. Když se základ na vědomí nebo uvědomování pozvedne až sem, Uvidí mýstek život z nadhledu, jenž byl získán průchodem analyzujícího myšlení a uvědomování trupem. Následkem toho se bude jeho moudrost získaná stavem vědomí v nadhledu rozvíjet dále a že zakončí celou periodu života v nenásilném zřeknutí se všeho. Tím dosáhne vrcholu duchovního vývoje. Stavu v němž si už nebude nic přát, protože si bude vědom toho, že prožil vše a poznal vše, co lze prožít a poznat, takže už v sobě nenajde prvky nepoznání. Mohu tvrdit, že tuto kvalitní moudrost nelze získat jenou cestou než z dola. do prsou, jak to činí mnozí křesťanští mystikové, rozvíjí jenom stavy rozličného pocitování, Vzhledem ke vztahu pociťování k obrazotvornosti může toto soustředování vyvolat vize nejroztodivnějších subjektivních poznatků, ovšem bez toho, že by tyto poznatky byly obměnou životních zkušeností a že by se jimi vyčerpaly všechny životní zkušenosti, což teprve bytost na úrovni tužeb úplně uklidní. Proto může mystik soustředující se do prsou v nejlepším případě umírat, s touhou poznat Boha nebo se s ním stotožnit. To správně zhodnoceno je důkazem nevyhasnutí tepla chtíče, třeba vznešenějšího než elementární chuťový chtíč, ale přece jen chtíče, který svým kořenem tkví v nenasytnosti neskušené duše, duše hledající vzruchové stavy a pocitové prožitky. Co se týká hlavy, soustředování do ní může doporučit jenom mudrc znalý celé mystické cesty. Obecně je možno říci, že pouze duše, jež je vybavena fondem vše vyčerpávajících životních zkušeností, může toto soustředování používat, neboť jeho vlivem se rychle zakončuje cesta životními zkušenostmi. je tato cesta nevhodnými prostředky předčasně přerušena, bude člověk končit svůj současný fyzický život ve výkřiku touhy po životě. Proto se kolo karmy a sensárového života nezastaví. Nejprve začne se s větší energií točit dále, nebo tě bude pohánět nová síla probouzená chtíčem. Proto se má začít s cvičením do nohou.